Benediktus szomorú pillantást vetett Gotlibre. Szürkén villant a henteskés. A strázsa torkából előtörő vér mindkettőjüket összevröcskölte. Az inkvizítor lenyomta a kilincset. A tanácsterem zárva volt.